Усі одностайно схвалили пропозицію Залізняка і Найде. Вирішено було 1 серпня на Маковія відслужити урочисту відправу і освятити з усією сумною пишністю зброю козаків, які поклялися віддати життя за свій хрест. У монастирі почали діяльно готуватися до майбутніх подій. Укріплювали стіни, заготовляли провіант для війська. Охоплені ентузіазмом, монахи тягли в свої льохи все, що тільки можна, аби заготувати харч для війська і сотень жінок та дітей, котрі знайшли притулок біля стін монастиря. Залізняк і Найда теж енергійно готувалися до наступної війни. Розуміючи, що на успіх справи можна розраховувати лише в тому разі, якщо зненацька ринутись на ляхів і приголомшити їх несподіваним ударом, вони вирішили одразу ж після освячення зброї розділити військо на дві частини і кинутися на переповнені шляхтою міста, а тому до всіх гайдамацьких загонів розіслали гінців з наказом збиратись у Матронинському лісі. Дні збігали в гарячковій роботі і необхідних приготуваннях. Нарешті настав переддень призначеної відправи. На монастирському дворі панувало незвичайне пожбавлення. З комір і льохів виносили барила і мішки, вантажили їх на похідні козацькі вози. По монастирських стінах снували козаки, оглядаючи бійниці й амбразури. Чинці з хрестами й кропилами в руках обходили людей, що юрмилися біля монастирських стін. До брами раз у раз під'їжджали гінці і, скочивши з коней, заходили в двір. Залізняки Найда походжали по двору, наглядаючи за всіма приготуваннями, віддаючи накази, вислуховуючи донесення гінців. «Ну, друже мій», – сказав Залізняк, зупиняючись біля церковних дверей, – «здається, зроблено уже все. Тепер хоч і наскочать ляхи, то об ці стіни поламають зуби, та їх тепер сюди й калачем не заманеш, усміхаючись, відповів Найда. «Он знову прибули люди. Кажуть, що ляхи, як миші, тікають із сіл у міста, добро своє на дорогах кидають». Воно-то правда, а все ж обережність не завадить, треба нам, друже, берегти цю святу обитель, як око в лобі. Поки вона ціла, дотей народ вірить у благословення Господнє. Завтра в досвіта ми виступимо звідси, і хоч залишимо для захисту монастиря сотню козаків, проте мусимо передбачити все. Тому оглянь! Друже, ще потаємний хід, а я піду, подивлюся на стіни. Та поспіши й приходь до мене, треба дати гасла і розставити вартових. Найда подався до старої монастирської церкви, уже закритої для богослужіння, відімкнувши бічні двері важким ключем, Війшов у різницю. Тут він на силу підняв одну з плит у підлозі, викресав вогню, засвітив воскову свічку і обережно спустився по крутих сходах у вузький підземний коридор, який закінчувався замаскованим виходом у лісову хащу. Все тут було справне. Вийшовши з церкви, Найда попрямував до залізняка, коли раптом його покликав чийсь голос. «Козачі, козачі, та почекай же!» «Не чуєш, чи що?» Найда озирнувся, до нього поспішав кульгавий жебрак, що при потребі вмів добре ходити обома ногами. Це його Найда посилав з чотками до Дарини. Коли Найда побачив жебрака, серце його затремтіло від жагучого бажання, якомога швидше розпитатись про Дарину. «Чи жива вона, чи здорова?» Він кинувся до жебрака і промовив з ледь прихованим нетерпінням. «Ну що?» Знайшов. Побачив. Знайшов. Побачив, відповів жебрак. І привіз. Привіз? Кого? Панну. Панну. Донько Бозно. вигукнув здивований Найда. А вже ж її. Теж вона. Тут. Та ні. У Лебединському монастирі. Веліла розшукати тебе і переказати, що пам'ятає тебе і жде. Пам'ятає і жде. Мимохідь прошептів Найда. Чого ж вона прибула туди? В такий час. «Господи, адже все може трапитись!» Радість і тривога охопили найду від звістки, принесеної жебраком. Дарина тут, так близько від нього, прибула, не побоялася. Козачка, королева, він її просив чимось допомогти монастиреві, а вона сама приїхала туди. А вже ж сміливий, відважний вчинок, але який ризикований. Цей час, коли всюди нишпорять конфедерати й уніати,